«Хто його мама? Звідки?» «Та що я знаю?» «Ковпаки привели, жінкою була, котромусь там. Вона все мені наказувала, що якби щось трапилося з нею, то коли фронт піде вгори, а прийдуть наші, щоб я віднесла малу до міста, та й віддала якомусь там Стефуракові, говорила, «Скажіть тому Стефуракові, що це від Оленки. Але я в місті ніколи не була, та й негодна піти ниньки. Більше стара не могла нічого сказати. Того дня померла. Бійці її поховали, а Галюсю Вадим Іванович заніс. «Стефуракові?» – перебив Нестор. «Чому Стефуракові? Я знав його. Він ще живе?» «Так, дуже вже старенький», – відповів Ткаченко. «Я не знаю, чому саме йому. Та про це ви зможете розпитати самого Вадима Івановича». Вони пройшли до прохідної заводу. Ткаченко зупинився. «Це, що я розповів, один лише епізод. Вадим Іванович після війни залишився в нашому місті. Спочатку був на партійній роботі». Потім заочно закінчив сільськогосподарський інститут. І його призначили директором цього заводу. Цього та не такого. Ви тільки подивіться, яку він займає територію. За буржазної Польщі тут була фабрика плугів. Ну, не фабрика, велика кузня. А все це, що ви бачите, виросло при ньому. Виросла при ньому і Галюся, тобто виховував її Стефурак, а навчанням займався Вадим Іванович. Галя закінчила політехніку у Львові і прийшла сюди на посаду інженера виробничого відділу. Отож, приїдьте сюди надовше. Бачите, скільки цікавого у нас? Неодмінно, неодмінно, промовив Нестор у задумі. Але чому... До Стефурака. Охоронник пропустив. Нестор з Ткаченком зайшов на подвір'я, в глибині якого височіла ще незакінчена споруда, що виростала над низькими будівлями. Справа – чотириповерхове приміщення заводського управління. «Боюся тільки, що не застанемо його в кабінеті», – мовив Ткаченко. «Ходімо до нового блоку цехів» то його гордість там днює і ночує. А я що казав, ось він стоїть. Присадкуватий, коренастий, напевно вже років за п'ятдесят чоловік, просто таки розгубився, коли Ткаченко познайомив його з Нестором. Та чув я, чув, але хоча б подзвонили. В нас незабаром пуск то ми, «Приходили вже й до нас, знімали для кіножурналу, але вам, певно, не масштаби і не цифри потрібні. Вам, так би мовити, подавай робітничий клас. Це ж подумати треба, варто подумати, ото...» Несторові відразу сподобався цей на вигляд добродушний і повільний чоловік. По мові видно, що десь з Полтавщини. Приглянувся до нього... І в одну мить йому здалося, що він колись уже бачив цю людину. Очі директора були надто знайомі. Але ж ні, це знову спрацювала ота Несторова професійна звичка – шукати типажів для ролей. Нестор згадав, тоді, як він прослуховував акторів для ролі лейтенанта, то уявляв собі свого героя саме з такими очима – світло-сірими, в яких глибоко на дні таїться сторожкий холодок, котрий свідчить про впертий норов і рішучість. «Не клопочіться, Вадима Івановичу. Я скоро приїду ще раз, і з вашого дозволу». й добре», – квапно погодився директор. «Але ви не втікайте. Я вас таки затримаю на десять хвилин. Проведу лише до конвеєра. Наш завод 10 років тому почав виготовляти для куби грейферні навантажувачі. Машини, вифарбовані в яскравий колір, повільно виповзали ніби з тунелю. Одна за одною в вдовжелезний ряд. Несторові не раз доводилося бувати на заводах, і кожен раз його огортало почуття власної мізерності перед витворами людських рук, а тут – Зовсім несподіванка. Нестор не думав, що в рідному місті зустрінеться з таким промисловим гігантом. «Тисячу п'ятсот машин запланували ми на цей рік», – говорив директор. «І якість щораз підвищується. Галиварний цех, той уже повністю охоплений системою бездефектного виготовлення продукції». Нестор не відводив погляду від конвеєра. Ткаченко торкнув його за лікоть. Я гадаю, що для початку досить. Бачу, по ваших очах приїдете. Тоді зайдемо ще до мого кабінету, запропонував Вадим Іванович. У кабінеті безугову дзвонив телефон. Директор підняв трубку, обличчя його просвітліло. «А, то ти мала. Це ж треба подумати. Варто подумати. Ото, ні, таки не зможу. До кінця робочого дня не зможу. Ти йди, а я вечором». «Ну, велике це бе». «Режисер», – підморгнув він до Нестора. «Та я вже його бачив. Ось він переді мною. А фільм подивлюся потім. Так-так». Директор поклав трубку і похитав головою, вдаючи невдоволеного. «Ну і галасу ви наробили, хоч закриває на півдня завод. А в нас план, план!» «Це Галя дзвонила», – сказав до Ткаченка. «Я відділом дозволив, а всі інші потім, так що вибачайте». Нестор різко повернув голову. Він хотів було запитати про те, що весь час моляло його цікавість. «Чому Вадим Іванович...» Відніс дитину саме до Стефурака. Та директор, щось згадавши, кинувся до шафи. Ткаченко завбачливим рухом зупинив його. «Ви що?» – посміхнувся Вадим Іванович. «Подумали, я покон'як?» «Ні, на роботі навіть міністра не вгощаю. Це я той. Ми говорили, що вам про людей треба» то я маю для вас прицікавий факт. Він витягнув з шафи шкіряну валізу, відкрив її. В ній лежав різноманітний слюсарський інструмент.